Таке виховання, подумав Орест Білинський, але тут же згадав, що її майже дитиною видали заміж за якогось теолога. Ах, правда, та це ж той самий Рудирічинський. І він задумався, поринувши в спогади. Знову бачив Олену на лісництві у лісках і думав, якою б вона могла бути за інших обставин і умов. Складовище, всі родичі і близькі друзі подалися до будинку по вулиці Куліша, дещо перекусити і розважити сиріт. Такими словами запрошував на тризну Зенко, двоюрідний брат покійного, високий, з довгою шиєю, на якій голова виглядала немов капелюх на палиці, в старомодному сюртуку, простоволосий, запобігливий. Він підходив до кожного з намічених на тризну гостей, брав за руку чи піджака і просив, таки дуже просив не відмовитись, дещо перекусити. І він явно радів, коли йому без труднощів щастило переконати того чи іншого, дякував і знову квапився, бо список запрошений був досить великий. Свої не дивувались, бо знали його як дивака, але чужі знизували плечима і перешіптувались що тільки десь у глухій провінції ще можуть водитись такі щирі, смішні люди. Але на тризну чекали, можна сказати, ще за життя отця Аркадія, коли стало відомо, що для нього вже лічені дні. Так нудно у містечку, що чоловік вітає кожну нагоду для розваги, а цей дивак ще й запрошує. І чого це він не одружився – Спитала Орися, новопридбана невістка тітки Ілаковичевої, зальотна молодичка, про яку говорили, що розуміється на чоловіках, як дехто на конях. Замолоду мусив подобатись. Так гарно тримає голову. «То ти не знаєш?» Відповів їй запитанням отець Нестор, що за весь час похорону не відступав від молодої Ілаковички. «Пікантна історійка!» Зенко після того, як відвоював за Україну, не мав до чого взятись і пішов на теологію. Був уже на четвертому курсі теології, як пане Добродію заручився з любові. В той час одруження з любові було серед нашої братії дивиною, пане Добродію. За тих часів теологи, кандидати у женихи користувались шематизмами, тобто, пане Добродію, детальними списками, Всіх попадянок в окрузі, з найточнішими даними щодо віку, вроди, посагу, родинних зв'язків дівчини, тощо. Теолог, пане Добродію, мусив, як знаєш, женитись перед висвяченням. Але коли було підшукувати собі пару, якщо нас, теологів, держали дев'ять місяців у мурах? «То ви, стрійку, оженились по шематизму?» – ляпнула Іляковичка – і зайшлась дрібним, таким невідповідним до її огрядної фігури, дражливим смішком. Натяк на погані подружні взаєміни між Нестором і його дружиною був досить виразний. Нестор ковзнув очима по її грудях, що стерчали, як роги. «А потягнув при людях за вухо!» Орися зиркнула з-під вій, на стрийка Нестора і опустила очі. Відчула, як раптом зробилося гаряче. «Скільки може бути років цьому гусарові?» – подумала. «Дивно, дуже дивно!» Коли прийшла звістка про смерть вуйка Аркадія, то вона, хоч і була новою людиною в родині Річинських, плакала цілий день, аж ніс припух. Проте, коли почала готувати собі жалобне вбрання до похорону і глянула кілька разів на себе в дзеркало, ще в школі говорили їй товаришки, що їй, блондинці, Личить чорне. Обсіли її непрохані, далекі від цієї трагедії в родині, думки. Усвідомила собі, хто вона тепер і що може чекати її за чоловіком, якого не любила. Наринули спогади про тамтого. І якось так само собою вийшло, що Орися стала сприймати смерть Аркадія не тільки як родинне горе. Закортіло їй поїхати – подивитись на людей і себе показати. Тим паче, що це була перша, коли нарахувати після шлюбних визитів її поява в чоловіковій родині. Орися заздалегідь вирішила поводитись з міжрічинськими поважно, як годиться недавно заміжній жінці, про яку, до речі, було стільки балачок в родині перед шлюбом. І треба ж було, щоб якийсь бісик підкинув їй оцього колишнього гусарина. Справді! Скільки йому років може бути тепер? Хіба ще не має п'ятдесяти? І чому воно так, що людина вирішує одне, а пізніше робить щось інше? Тим часом отець Нестор далі вів про Зенка. казенка. Отож, пане Добродію, уподобав собі якусь попадянку десь аж у Карпатах і закохався, як то кажуть, з першого погляду. Освідчився і, очевидно, був прийнятий. Одного разу розповідають, гостював він у нареченої і зовсім випадково підслухав розмову своєї кралі з її мамою Говорили про нього Дотепер ніхто не знає змісту тієї розмови Але факт той, пане Добродію, що хлоп одразу ж змивсь, ніби його й не було Покинув теологію і не одружився Тепер живе собі на селі і лікує людей та худобу навіть кажуть, зуперве і ніби непогано. Душа, пане Добродію, душа залишилась у нашого зенка чистою, як у новонародженого. І я тобі скажу, через оце саме і родинонька вважає його трохи... Тут Нестор недвозначно покрутив собі пальцем біля лоба. А я, пане Добродію, я б його стоптаного черевика не дав за них усіх разом. Слухай, мала... «Щось твій Славко не вправляється, коли врешті, пане Добродію, гадаєте, на хрестини не просити?» Несподівано біля них виріс сам Войко Зенко. На цей раз він умовляв Меланію Річинську з лінії Сильвестрів. Сильвестр Річинський вів свій рід з Волині і, власне кажучи, Меланія не доводилась жодною своячкою Аркадієві, але все ж родичалась з ним». І це на свій лад імпонувало покійному. Тому й велено запросити Меланію на тризну, не так заради неї, як заради пошани до пам'яті небіжчика. Хай на похороні має те, що любив за життя. В родині не раз дивувались, чим саме Меланія привернула симпатії Аркадія. Вона – деспотична, скупа. Чоловік її Михайло – бідний, затурканий, Мов сирота в наймах, що собі вподобав Аркадій в цій парі, один бог знає, та це справа Аркадія. Справа вже по той бічного порядку. Прошу вас, братова, а де ж дівчата? Прошу, панни, ходім трохи перекусимо. Меланія Річинська, чорна, наче головишка, худюща дама із старомодною оксамитною стрічкою на шиї, неспокійно озиралася на всі боки. Ніби чимсь заклопотана. Здавалося, вона не могла вирішити, що їй робити далі. Наче очікувала ще на когось. Зенко вже сам не знав, чим її зрушити з місця. Будьте ласкаві, братова, брат Михаїл пішов уже. Я сам бачив, як він сів до брички з каноніками. Боюся, що пізніше не стане фіакра. Братова, ну ж, бо прошу, прошу, панни, прошу. Меланія нетерпляче одмахувалась від Зеника і далі топцювала на місці. Дочки, мов перелякані цесарки, переступали з ноги на ногу, обскубуючи бідолашний і на чужій могилці. Меланія зачепила молоду і лаковочку. «Прошу тебе, це вже всі гості?» Орися непомітно ворушила блузкою, щоб хоч трохи повігло поза спиною. Під струменів поміж лопатками і це трохи псувало їй настрій. «Всі, а що, тіточко?» «Як то?» Ні з цього, ні з того накинулась на неї тітка Меланія. «Не бачу жодного молодого чоловіка. Що це за обід буде?» Дівчатам стало неприємно. Старша з них озвалася. «Мамцю, та ми ж приїхали на похорон, а не на забаву». «Живий, живе, гадає». Орися прихильніше глянула на дівчат. Вони, сердечні, були зовсім непоказні і якісь дуже несучасні на вигляд. У старшої Аврелії досить гарні коси, але при її блідих, анемічних губах і водянистих очах коситі втрачали весь ефект. Крім того, дівчина зовсім схожа на батька і має дуже затурканий вигляд. Може, вона лунатичка? Спало на думку і лаковичці. Молодша Маруся була портретом своєї матері за юних років. Ця трималася досить вільно, хоч, напевно, не часто доводилось їй бувати у такому великому товаристві. «При теперішній надпродукції жінок», – міркувала Орися, «навряд чи вдасться їм вловити когось». Меланія думала про Орисю. «Могла б трохи скромніше поводитись», – то пасує старшими від себе так відразу за пані брата. Треба шепнути Олені або Катерині, що навіть під час панахиди хихотіла з Нестором. Хай знають, яке зіллячко прибуло в родину. Бідний Славко, так утопитись. А у мене дві дочки, як фіалки. Складовища Безбородько, який було загубився в натопі, Сів у фіакр, що в ньому їхали Олена, Катерина і Неля. Тобто Нелю він сам затягнув туди майже силоміць. Олена була, мов очманіла, перевтомлена чи сонна. Вона не розуміла, що до неї говорять, і через те доводилось повторювати сказане. Неля, яка зразу після того, як поховали Аркадія, заспокоїлась, не зводила з неї очей, вкрай здивована поведінкою матері. «Не болить у тебе голова? Може дати верамон?» – питав Безбородько в Катерини більше за звичкою, ніж співчуття. Його непокоїло інше. Чи не забуде часом доктор Мажарин заступити його на нічному чергуванні в лікарні? Катерина з вдячністю заглянула Безбородькові увічі. «Дякую, мені нічого». Вона думала про інше. Не була певна, чи вийняла ключ шафи з білизною, пам'ятає тільки, що видавала скатерті тітці Клавді, але чи вийняла ключі? Убий не могла пригадати. Простирало з-під покійника, поплямоване сукровицею, треба було негайно намочити в солоній воді, а Мариня, мабуть, зібгала його і, не просушивши навіть, закинула кудись між брудну білизну. Треба було б також наказати грабарям, щоб відвезли квіти до Городника, це ж по дорозі. Напевно, ніхто про це не подумав, і тепер доведеться наймати фіру окремо. Гризло й те, що не сказала тітці Клавді про горілку у четвертій сулії за буфетом. То справжня житнівка, і її треба було подати виключно на стіл каноніків. Коли гості зайшли в їдальню, в них розбіглися очі. Столи угиналися від срібла, порцеляни і квітів. Тітка Клавда в чорній оксамитовій сукні, поважна, старосвіцька, стояла на порозі і вітала гостей. Вона добровільно взяла на себе роль господині і виконувала її з усією сумлінністю. Олені пригадалося чомусь весілля у Зеленій, де вперше побачила Аркадія, і нервові сльози затремтіли на очах. Тоді теж було стільки порцеляни, кришталю, срібла та квітів на столах. Тільки Орест Білинський не бачив того всього, захоплений непотрібною нікому дискусією. Дружина отця Нестора, повна блондинка із змученим лицем, збентежена, що той дурнуватий Нестор так упадає біля невістки Ілаковичів, підійшла до Олени і безцеремонно взяла її за плечі ти чого знову плачеш?» І ледве втрималась, аби не сказати в голос того, що думала про всіх чоловіків без винятку. Так розстроїв її своєю поведінкою Нестор. «Скинь капелюх!» І Заки Олена піднесла руки Несторова обережно, щоб не поплутати жалобного крепу, зняла з неї капелюх і посадила Олену на першому кріслі з краю. «Спочинь трохи і не журися!» «Жодний чоловік?» Таки не витримала вона, не вартий того, щоб плакати за ним. Слава Богу, Клавда про все подбала, а далі ми вже самі раду дамо. Клавда зверталася до гостей, що, мов чорні тіні, заповнили їдальню, припрошуючи їх трохи хрипким, але ласкавим голосом. «Прошу, дорогі сестри і браття, прошу, милі гості, сідайте декому вигідно». «Кому коло кого мило? Перекусимо дещо!» Несторові аж повіки засмикались від хвилювання. «Ох, і дурні запросини! Ох, і анархія!» «Повинен бути порядок! Заздалегідь продуманий порядок, а не «Кому коло кого мило?» «А де ж той Нестор подівся? Чи каноніки і декани знають, котри їх стіл?» «Але де той Нестор? Зовсім ладен хлоп здоріти, і дійсно примоститись до тієї невістки і лаковичів. Гості посовом наближались до столу і, мов незградні, ласі комахи обсідали стільці. «А руки мити? Ніхто не хоче руки мити?» – гукала Неля з коридора. Звідти чути було плюскіт води і приємний холоднуватий продов. Але ті, що вже посідали, не виявляли охоти покидати добре місце. Орися Ілаковичева вийняла сумки флакона зода колоном і скропила собі пальці. Несторову мовби щось підкинуло. Де ж той Зенко до біса? Чому, бодай він не зробить якийсь лад між гостями? Та Вуйка Зенка схопила вже Катерина. Я вас прошу, перемішуйте за столом своїх з чужими. Менше пліток буде. Меланія з дочками все ще стояла. В її позі було стільки виклику, що ніхто не насмілювався її просити зайняти місце. Войко Михайло, маленький, зів'ялий блондин, що гуманів священниками, підійшов до дружини і попросив. «Прошу тебе, не роби комедії, сідай. Пішов від мене, така чудова нагода, такий похорон. Треба було тільки кинутись сюди-туди, і дівчата були б мали кавалерів». «Але ти! В тебе нічого в голові, крім карт!» Був безрадний, витер хустиною під щола і попросив ще тихше. «Та це ж такі діти мої, як і твої!» «Та чи не рад був би я?» «Та чи я тому винен, що... що тепер якось так вузько стало з женихами?» Внесли на підносах бутерброди з маслом і ікрою. Маринади та мозочок в черепашках до французького тіста. Отець Нестор накладав закуску молодій ілаковичці. Тітка Несторова попросила собі склянку холодної води. Тітка Рузя та сама, що чверть століття тому вінчалась у Зеленій, хоч не стара ще, а вже засіяна мошком, видзьобувала окрушенки на столі і шепотіла до свого сусіда праворуч, доктора Гука, Небіщикового друга. Не знаєте, хто той пан, що підходив до Гелі на цвинтарі? Не знаю. А може, пан Меценас знають, що то за дівчина, що так пхалася до катафалка? По селянському одягнена так, як десь звітіль, як вишня, калиниця. А я гадаю, що то якась несповна розуму, щоб так пхатись насильно. Хто з панства зауважив? «Прошу, пані, я не оглядався на похороні за дівчатами». Доктор Гук, адвокат, старий холостяк і дивак, відомий у околиці тим, що в ресторан чи кафе приносив собою свою ложку, був тепер не в настрої. Подавали язик у маринаді, і поки він перевіряв, чи вилки його прибору досить акуратно витерті, полумисок обминув його і помандрував далі. «А він так любить язик у маринаді!» «А того пана, що приступив до Гелі на цвинтарі, ви таки не знаєте?» «Я ж уже казав, що не знаю», відповів роздратовано, не розуміючи, чого до нього прив'язла оця шапелява баба. «Боюся, не дай Боже, торочила далі Рузя, щоб це не був хтось із кредиторів, хоч я не думаю, щоб покійний залишив борги. А як ви думаєте, «Пане меценасе!» «Але завжди воно, як то кажуть, береженого Бог береже!» Геля після тої розмови стала, мов, не своя. Ви помітили, як вона на кладовищі не могла очей відірвати від нього. Біля стола, за яким сиділи каноніки й декани, розлігся розкотистий регіт. В їдальні стихло, тільки чути було брязкіт срібла об тарілки. «А це мені подобається!» Плескав себе по грудях отець-канонік Свійко, товариш покійного ще з гімназії. Він аж синів від сміху. При його огрядності це здавалось не зовсім безпечним. Хтось із священиків за тим столом розповідав меланхолійним тоном. А я їм, прошу панства, поставив ультиматум. Або я головую читальні, або вони виконують ту комуністичну шмату за народ. Кажу їм по-людськи, ви знаєте мене, я знаю вас, три роки головую я у вашій читальні, можу ще три роки проголовувати, але або-або, я вас не силою, робіть так, як вам ваше громадське сумління наказує, порадьтесь і за три дні дасте мені відповідь. Ну і що, і що, допитувався отець Свійко, що вже трохи оговтався від сміху. І нічого, за три дні приходять до мене делегати і кажуть, «Ви, отче, наш душпастер, і ми маємо до вас довір'я, але не гнівайтесь, віри не маємо. І тому хай таки приходить за народ, як приходив». «О, за таке то бігме, заїхав би я по циферблату!» Скипів старий отець Олександр, який уже мав судову справу за те, що поривався з палицею на перефіян і когось там махнув нею по голові. Та так, що хлоп аж притомність втратив. Та його зацитькали молоді каноніки. Тихо, тихо, то було колись добре, але не тепер. Тепер хлоп, го-го, мудра гелик. Бо то, мої дорогі, почав єлейно-плаксивим голосом порог села Ставки, як завжди виглянцьований до полиску, Отець Омелян Бобецький, «Треба завжди так маневрувати, щоб стадо вірило, що пастор готов і душу за нього дати. В мене, у ставках, все, слава Богу, в порядку. А це тільки тому, що мені вірять парафіяни. Довіра, мої дорогі, довіра! От що тепер найважливіше? А що ви отче думаєте про загрозу війни з німцями?» Спитав отець кушнір отця Ілаковича, щоб припинити коментарі з приводу його неприємної пригоди з читальниками. Отець Ілакович витер серветкою свої пишні губи. Я особисто зв'язую великі надії з цією війною для нашого народу. Самостійна Україна над Дніпром? запитав з світського стола сотрудник Михайла Річинського, червонощокий отець Голубінка. Не тільки це, отче, не тільки це. Післявоєнна карта Європи відкриє широке поле діяльності перш за все для нас, католицьких священиків. Боротьба з шизмою повинна закінчитись нашою перемогою, бо шизма буде нас вічно в'язати з Москвою. А отець Канонік воліють Варшаву, невдало пожартував отець Михайло Річинський. Отець Ілакович не тільки не усміхнувся на цей нібито дотеп, але ще й погрозливо підняв палець догори. Не Варшаву, дорогий кузене, не Варшаву, а Рим. Мене не цікавить доля Польщі. Я маю на думці справи Всесвітнього панування Святої Католицької Церкви, і тому вважаю, що тема ця не зовсім підходить для жартів навіть у такому близькому колі, як оце наше». «Ви хотіли ще щось сказати, шановний брате?» Стрийко Михайло приклав три пальці до горла і сухо кашлянув. Свої, які знали, що таким риторичним кашлем він починає кожну проповідь, трохи притихли, не так пошани, як з жалю до стрийка. Михайло виняв з задньої кишені хустину і витер під щола. Він не почував себе в силі стати до словесного поєдинку з таким зубром, як Ілакович. Тітка Меланія кинула вилку на тарілку з таким розгоном, що аж порцеляна задзеленчала. Хустина, якою Михайло витерчало, була брудна, як онуча. Дома, перед самим від'їздом, пхнула йому дві чисті носові хустини, але забула зажадати від того йолопа уживаної, і от тепер Скомпрометував він її перед всіма гостями. Несторова дарма, що скаржилась на біль голови, переглянулася з Рузою, яка бредливо, демонстративно приклала до носа Батистову на парфумовану хусточку. «Та скажи щось, чого стоїш як стовп?» – сіпнула Меланія чоловіка. Михайло Річинський ще раз приклав пальці до горла і ще раз сухо кашлянув. У своїй парафії, прошу я вас, маю кільканадцять скомунізованих родин. Я хотів би знати, як інші отці радять собі з цим лихом. Село, отче Парух, не родиться скомунізованим. Воно поступово стає ним. Поступово, отченьку, поступово. А де ж ви були тоді, коли у вашій парафії була тільки одна скомунізована родина. Що ви зробили для того, щоб зразу у зародку вирвати ту заразу, га? Не всі знали, що отець свійко жартує. В нього самого у парафії з цим справи кепські. На останніх зборах читальні «Просвіта», незважаючи на всі легальні і не дуже-то легальні заходи з його боку, Сельробівці захопили читальню в свої руки. Свійко, побоюючись догани з епіскопату, на гвалт шукав заміни парафії, висуваючи як причину те, що по канікулах діти їдуть у школу до міста і йому треба парафії при залізничній станції. Меланія, що не зносила свійка, якому, на її думку, надто везло в житті, витягнула свою довгу, як у курки, шию і, крутнувши нею, вліво і вправо, запитала з викликом. «Я чула, отче парох, що ви шукаєте парафії до заміни? Може, поміняєтесь з нами? Залізнична станція, парафіяльні будинки нові, дві тисячі душ? Скомунізованих, прошу, пані добродійку, скомунізованих – це деталь, яку не треба забувати». Свійко аж ніс пощипував від задоволення, що може дошкулити Меланії, до якої палав антипатією ще з кавалерських часів. Вважав її обмеженою і ніколи не міг пробачити Михасові його невдалого вибору. Михася, як більшість знайомих, жалів, а тій відмі дошкуляв, де тільки міг. Тим більша буде заслуга перед церквою і Богом, Авторитетно втрутилась в розмову тітка Рузя. Свійко розреготався. Меланія глянула боком, наче курка на зерно на Рузю, і, перечекавши зі злою терпеливістю, поки у свій каменецься напад реготу, почала знову. «Вас питає Михась?» Михайло, як риба, беззвучно розтолив уста і знову столив їх. «Що зробили б ви у такому випадку?» Іде він з процесією святити поле однією дорогою. А якісь їх демонстранти з червоною плахою на дрюках ідуть паралельною дорогою назустріч. І раптом так воно було Михасю. Коли зрівнялись, тамті починають щось гукати до людей з процесії. І люди, як заворожені, впоперек поперек полем переходять до тамтих. Залишились тільки ті, що несли хоругви, і кілька статечних гаст. Михась просить вас відповісти, отче парох. Правда, Михасю, ти просиш? Що ви зробили б на його місці? Як ви повели б себе в такому випадку? Замість свійка, як у гучномовець, загув отець Олександр. Го-го-го, а я обернув би хоругов та держаком по хлопові, та держаком, та по голові, та по плечах. Отець Олександр щойно подавав до відома цей рецепт, і тому тепер ніхто не реагував на нього. Гості були перевтомлені похоронним обрядом і ситим обідом. Їх піднебіння і мозок могли сприймати лише свіже та гостре. Отець Модест Голубінка через два ряди столів і чотири людські голови припадав до молодшої з дочок Меланії – Марусі. Був, як і всі чоловіки за тим столом, на підпитку і не дуже зважав, у чиєму він товаристві. Скидалось, що він зовсім не помічав поважних сивих голів деканів та каноніків. «Панно Марічко, ваше здоров'я, моя чічко!» Маруся сховала лице за плече матері. Зробила це так, від ніяковості, як з остраху, аби сторонні не помітили на її обличчі Заграви щастя, що опалила її всю. Незадоволені, а тому гріховні залюти отця Модеста спричинили те, що Маруся з якогось часу ходила як причинна. Тітка Ілаковичева, навпроти якої сидів отець Голубінка, вловила підозрілі блиски його очей у бік племінниці і почала шептати Нестарові так, щоб чоловіки не почули. Ось до чого доходить – коли наші священики висвячуються в цалібаті, я біг мене знаю, для чого преосвященні завали цалібат. Ти знаєш, я тобі не говорила, кажуть, що парох. Вона нахилилась Нестеровій до вуха і почала гарячково щось шепотіти. — Ай, — зойкнула Нестерова, — ай, мовчи, не розказуй мені більше того бруду, бо і так...